«Приходьте ввечері на сьому. Я Андрія попереджу. Та рукавички собі пристарайте, якщо працюватимете. Товар у нас брудний. рук потім не відмиєте». Анжеліка кивнула і вирішила не ходити по газети, а повернула до аптеки по рукавички. Сонце пекло нещадно. Хоча тільки почався травень. Спина від незвички нила і не розгиналася. Картопля вислизала з рук і розліталася по асфальті. Суми виторгу не збігалися. Кілька разів вона обраховувала покупців, але куди частіше себе. Хтось сунув їй фальшиву десятку, і вона виявила це лише, коли наступний покупець не захотів брати купюру на здачу. За цілий день вона жодного разу не ходила в туалет, хоча Аятка стояла в неї під вікнами. Просто не знала, що інші продавці – Передоручають товар одне одному на час відсутності. Коли о восьмій вечора приїхав хазяїн, Анжеліка вже не відчувала низу живота, стиснутого суцільним спазмом. Вона притьмом кинулася до себе додому і тільки після цього змогла здати виторг і ящики з овочами хазяїну. Хазяїн Андрій – молодик років 30 червонопикий, розгодований і з брудними липкими пальцями не приховував цікавості і відверто розглядав Анжеліку. Утім, це не заважало йому пильно перелічувати гроші і точно зважувати непроданий товар. Вийшло, що Ліка недоодержала з покупців за цілих 18 кілограмів картоплі. Вона хотіла відразу поповнити нестачу зі свого гаманця, але Андрій зупинив її. Не треба. Завтра трішки навариш і повернеш. А сьогодні в тебе перший робочий день. Треба ж це відзначити? Я тебе останню забираю. Підемо до тебе, поза як ти близько живеш, а якщо хочеш, у моїй машині посидимо. Анжеліка не хотіла ні того, ні другого. Але вона не знала, як треба поводитися в такій ситуації. Може, не слід відмовляти хазяїну? І справді треба відзначити з ним перший робочий день? Ходімо до вас у машину. Сказала вона, аби скоріше його спекатися, а потім прийти додому, прийняти душ і лягти. «Зараз я тільки завантажуся!» З подвоєною енергією заметушився Андрій, хапаючи ящики, перетягаючи їх у причіп. «А ти поки що влаштовуйся на задньому сидінні!» Анжеліка слухняно відчинила дверцята бувалого вбувальця хазяйського москвича, на силу зігнулася і упала на застелене брудним покривалом сидіння. За хвилиною Андрій, спітнілий захеканий, шумно плюхнувся поруч із нею та зачинив двері. У салоні стало майже темно. Тоновані вікна погано пропускали світло. Тільки через прозоре лобове скло виднівся торець лікіного будинку, до якого у притул був підігнаний москвич. Андрій сунув кудись за спину руку та дістав від тіля пляшку горілки. Потім витяг з кишені чохла переднього сидіння гранчак, донув у нього для порядку і налив до половини. «Но!» – подав склянку Ліці. «Щоб добре працювалося!» Ліка піднесла склянку до губ, вдихнула горілчані випари і їм мало не знудило. За все своє життя вона пила горілку якихось разів зодва. Менш міцний алкоголь, дуже рідко і завжди потроху, як і Вася, котрий Охоче підкорявся вимозі дружини не доторкатися до спиртного. Але не могла вона розповідати про це чоловікові, що сидів поруч із нею, своєму хазяїнові. Та й не хотіла. Тому затримала подих, намагаючись не принюхуватись до запаху. Зажмурила очі і кількома великими ковтками випила все. Ну, ти молодця!» – похвалив Андрій і простяг її трохи обтерте, зморщене яблуко як закуску. Відразу видно, наша людина Ліка відмовилася від яблука, глибоко вдихнула і її понесло. Цілий день вона нічого не їла. Спека і незвична робота вичавили з неї всі соки. Алкоголь швидко розлився по жилах і зробив обважнілим її розбите тіло. Тож Ліка не могла більше «Поверхнути ні рукою, ні ногою». «Ну?» – наче здалеку донісся до неї голос Андрія. «А тепер за наше тісне співробітництво. А яка ти лапонька!»